Hajnalban Ribiszke ment a piacra patákkal, és Berti maradt otthon. – Dobd fel az öreg ködmönt, Berti, mert megázunk, meg a pokrócot is, ha le kell takarni a lovat. Aztán ás, ameddig nem lesz sáros a föld. – Így gondoltam én is, bólintott Berti, és ha már nem tudok ásni, kivágom a két beteg fát. Ezzel el is múlik a nap. Ribiszke meghúzta a gyeplőt. – Aztán néz fel néha erre a szegény madárra. Nem szeretném, ha itt pusztulna el. Ekkor még olyan sötét volt, hogy a gólya alig látszott, de később is nagyon nehezen világosodott ki. Berti ellátta a baronfiakat, a tehenet, nácit is lehívta a padlásról, aki undorodva nézte a nedves világot, és gyermekei is olyan pipiskedve szedegették lábukat, tapogatták a létre ázott fokait, mintha új cipő lenne a lábukon. Hamar belefetyelték a tejet, aztán vissza a padlás homályos, száraz világába, ahol nyár volt még mindig, zapszagú, egérszagú, poros nyár. Egy madár van itt felettünk, figyelmeztette fiait nyau. elszetekben benne jusson kimenni, mert vágna benneteket. Igaz, hogy döglődik, de a szemeteket még mindig ki tudná vágni. A kismacskák egyenesen feltartották a farkukat, ami annyi volt, hogy megértettük. Pedig a magányos gólya csak beteg volt, és egyáltalán nem haldoklott. Csak összehúzta magát, és a nagy fényre gondolt, amely magasan van valahol a felhők felett, és semmiképpen nem gyógyíthatja az ő beteg szárnyát. Minden, minden ellene van, de ez természetes. A pusztuló pusztuljon. Egy-két napig még kibírja, eleget evett tegnap, de azután... Összehúzta magát, és befelé nézett szányát hűsen simogatta az eső, és nem fájt már annyira. Talán nincs igaz a húnak, talán nem is a melegfény gyógyítja a sebet, hanem ez a hűvös simogatás. Lehúnyt a szemét, és a nagy víz túlsó partját látta már, hol furcsa kő emberek ülnek a homokban, és a papírus rengetegek felett száll a kócsag, akinek fehérebb ruhája van, mint bárkinek a világon. A láz olyan közel hozta ezt a távoli világot, hogy egészen maga mellett látta a barna embereket, akik hálót húztak a vízben, vagy tüzet raktak a parton, és hallotta éneküket, amely olyan volt, mintha a homok sírna már időklen idők óta, a homok és a kő, amelynek határa nincs. Kelle nem tudhatta, hogy az egyiptomi rabszolgaősök éneke ez, ami túlélte a fáraókat, a piramisokat, életet és halált, mindent. A sokak éneke volt ez, a fájdalom és rabság éneke, amely trónokat porlasztott el, a vérverejtékes munka éneke volt ez, amely örökké ott a holtak városa felett, mint a korbács emléke, mert a dinasztiák elmúltak, de a fellak a nép él. Aztán látta égni a nagy hüves pusztákat, hallotta a ropogást, amint a tűz megevet mindent, és csak a férgek tekerektek utána utolsó kínlódásukban, ami még jobb falat, mint az élő, mert már meg is van pirítva. Ordítást hallott és nyerítést, víjogást és üvöltést, egy távoli világ távoli hangjait, mintha itt volnának az udvaron vagy a padláson, ahol cinn az egér, együtt nyáóval, mintha úgy volna rendjén, hogy az élelem kezeügyében legyen annak, akinek szüksége van rá. Befelé nézett az öreg gója és jó volt nem kinyitni a szemét, mert így mindenemeg volt, amit akart, mindenhova eljutott, ahová akart, mintha a beteg gólya mellett állna vagy mögötte, és a fájdalom is kívül lenne valahol a levegőben. Valami csattanást hallott, amire összerezzent, és kinyitotta a szemét. Az egyik ember átlent és összeütötte a tenyerét, hogy a góját felébressze. A szolgója madár! Berti állt lent, és mellette bújtál. A kutya a farkát csóválta, mint az ember mellett mindig, és barátságosan nézett a góljára, mert most már világos volt, hogy az ember ismeri ezt a hosszú lábút. Beteg vagy, gólya madár, szólt fel újra Berti, és meggyújtotta pipáját, mert éppen most reggelizett. Az ember is tudja, húzta magát még jobban össze a gólya, tudja, és mond valamit. Nem, nem rosszat mond, és vahúr is másféle, mint az, amelyik megkergetett, de hát mégiscsak tudják, hogy bennem van a rossz. De nem akarnak bántani. Ők és hú. A többi mind várja, hogy elmúljak. Ha Csúri még egyszer ide jön hozzám közel, agyonvágom. Éled fel benne valami hideg kegyetlenség. Na, ha még így megállsz egy lábon, akkor nincs semmi baj, mondta Berti, és kiballagott a kertbe, Bújtár pedig elment a ahhoz Miska mellé, aki majdhogy az orrát nem tette le a földre, olyan mélyen alott. Az ember ismeri elét? – kezdte Bujtár, mire Miska felrezzent és fülét gonoszul hátra súnyította. Azom! – Bújtár lehasalt, bosszúsan tette két első lábára fejét. – Egész éjjel aludtál, még ha én mondanám! – Miska megmozdította a hátsó lábát. – Oldalba alak. a kutya morgott, és kimutatta tépőfogait. – Próbáld meg! – Hát akkor hagyd békén! Egész éjjel nem aludtam. is szerzett kukoricát, mert mikor szólt hozzám, én a kellő helyen megálltam, és megettem a csutkákat is. Ne szólj közbe! Tudom, hogy ezt nem kellett volna, és a csutkák úgy jöttek-mentek bennem egész éjjel, mintha kis társok lettek volna. Csak akkor könnyebb ültem meg, amikor paták elment. Azóta alszom valamit. Most már érted? Ezen kellett volna kezdened. Én mindig tudok aludni. Mert nem gondolkodol, de én tele vagyok mindenféle gondolattal. A kutya hallgatott, aztán barátságosan kezdte veregetni a földet a farkával. Miska, csak azt szeretném kérdezni. Van neked családfád? A szamár hosszan nézett maga elé. Nagy zavarban volt, de ezt nem lehetett észrevenni. Persze, hogy van. Gondolhattam volna, de mégis megkérdeztelek. Miből gondoltad? Hát tudod, okos vagy és türelmetlen. Csak neked van és patáknak. Múnak nincs, és nekem se. De eddig nem tudtuk, hogy nincs. Mit akartál hosszú lábbal? Billegette fülét a szamár, mert ez az egész ügy nagyon homályos volt, hogy Belty is ismeri. – Ismeri, ott álltam mellette, amikor szólt hozzá, és Kele is mondott valamit a lábával, de azt én nem értem. – Lehet – bólintott Miska. – Berti nagyon okos, és Kele is sok mindent tud. Jön, megy állandóan, de most megint rám jött az álmosság. Nem aludnánk? – Nem bánom, és lassan lehúnyták szemüket, fülük azonban kinyílt, és még közben is pontosan tudták, hogy mi történik az udvarban. Hallották a szalma zizegéséből, hogy színnépe mászkábent és rág, mert az egerek soha nyugszanak. Ha enni akarnak, rágnak. Ha fészket csinálnak, rágnak. Ha unatkoznak, rágnak. És ha jó kedvük van, rágnak. Rágnak a lakodalmon és rágnak szülés közben. A mesztelen fiak alig, hogy megszőrösödtek, már párosodnak, és ezeknek fiai is rágnak, rágnak, rágnak. Cinnépe soha se pihen, csak szaporodik, és rág, rág, rág. Hallották, hogy a kacsák halkan beszélgetve futkosnak az udvaron, hallották, hogy elállt az eső, megzendült a szél, és hallották, amikor Csuri népe kizúdult a sövény szövevényéből, és azonnal ott kezdte, ahol az este abbahagyta. Hosszú láb, hosszú láb, eredj innen hosszú láb! Mi erős nép vagyunk, sokan vagyunk, eredj máshová döglődni! hazudtál hosszú láb, ha vándorlásban vagy, hát vándorolj, pusztulj innen hosszú láb. A gólya meg sem szemét lehunta csak egy kis résen figyelte a körülötte nyüzsgő verebeket, és látszólag nem törődött velük. Az öreg csuri erre újnótába fogott. Töglődik a békajebő, döglődik a nyakig láb. és az egész csapat utána sivalkotta. Döglődik a hosszú lábú kele, a verebek szemtelenül körülugrálták a góját aki aléltan állt, egészen elhagyta magát, aztán egyszer csak, mint a villám, odavágott. Csúli népe, prr! egy pillanat alatt a bokorban volt, és rémülten pislogott a tetőre, ahol a gólya akkor nyelte el társukat. Kettőt-hármat nagyot nyelt, amíg a veréb le nem ért a begyébe, aztán rendezgetni kezdte ázott tollát, amivel azt mondta, Lehet, hogy döglődöm. De addig még beszélgetünk. Így beszélgetünk. Csuri néper émülten hallgatott. Tástástás, kiabálták a kacsák, és majdhogy fel nem fordultak a nevetéstől. Tástástás. csuri nép elteti a hosszú lábat. Ha, ha, ha, ha, ha, ha! Erős nép a csuri népe, hosszú láb egyre lenyelte. Tástástás. A verebek szégyenkezve hallgattak. Halljátok? Nézett fiaira Nyáú a padláson. Halljátok! Kele elkapott egy csurit, hát így menjetek ki a tetőre, és csak úgy lenyelte? A kismacskák megmozgatták bajuszukat. Nem megyünk, ígérték komolyan. A kazal mellett Miska kinyitotta a szemét a nagy csendességre, és ugyanabban a pillanatban kinyitotta bújtár is. Meghallgatták a kacsákat, és egymásra néztek. Csuri berepült kelet csőrébe, pislantott Miska vidáman de mindjárt le is hunyta a szemét, mert még aludni akart. Egyszer én is, nézett vissza a kutya, de aztán nem folytatta, mert Miska úgy szuszogott, mintha megint aludna, és Bújtár ezt el is hitte. A háztetőn pedig a lázas, magányos gólya a tollait rendezte. Nem is lenne rossz, ha csuriék tovább szemtelenkednének. Tollait kicsit megeresztette, hogy a szél jobban átjárja, aztán újra összehúzta magát, amint megszáradt, mert fázni kezdett. A szél megbontotta a felhőket, és most, mint ázott rongyok, tolontak dél felé. Tépet szegélyük néha majd a földet érte, néha pedig magasan úszott, hol megnőtt, hol elfogyott, de az bizonyos, hogy vékonyodtak, mert a nap homályos tallérja úgy látszott, mintha gőzben úszott volna. Amikor a kocsi megjött a piacról, már nem volt felhő az égen, de a nap is lebukóban volt, és nem melegített. A szél azonban erősen feltámadt. Nagy száját kitátotta, és olyanokat fújt, hogy a beteg majd majdnem lesodorta a háztetőről. Ha egészséges lett volna, nem törődik a széllel, mert szárnyával kivédi a lökéseket, de szárnyát nem mozgathatta, hát odaállt a kémény tövébe, és így csak a szél sípolását hallotta, érezni alig érzett belőle valamit. Mégis fázott, mert mindig hidegebb lett. A kertben zúgtak a fák, a fészer ajtaja nyikorgott, a náttető felborzolt szálai ijesztően verdestek a levegőben. Így kezdődik, gondolta. Mindig hidegebb, mindig hidegebb, azután jön a dermedés. Összehúzta magát, mert nem tudta, hogy ez a didergés is a lázhoz tartozik. Megint önmagában nézett, hogy múljon az idő. Jó volt most a nagyfolyóra gondolni, amelynek partján régi elhagyott templomok állnak, és olyan meleg a homok, hogy cserégetni kell a pihenő lábakat. Jó volt az elégett nagyfüves térségekre gondolni, ahol forró volt még a kolom is, és nem volt fa, amely árnyékod adott volna. Egyszer csak melege lett, mert megint elöntötte a láz. Csak rá kell gondolni, bólintott magában, és a hideg se olyan hideg már. Mögötte ekkor füst budjant ki a kémény száján, és a gólya arra gondolt, hogy csak az ember tud világosságot és meleget csinálni, és az ember mindenkinél erősebb, mert csattanó botja van, amely messziről öl, messziről fáj, ami csodálatos és félelmetes. A szél lassan elenyészett, talán aludt is egy kicsit a beteg madár, mert amikor felébredt, már a kis fény fényesedett, a lámpa világossága az udvarra esett, és a házak elvesztek a sötétségben. Az ég ma különösen tiszta volt, hidegen szikráztak a csillagok, s az árnyékok élesek lettek, mint a kés pengéje. Ma meglátta hút, amint közeledett, puhán, súlytalanul, mintha árnyék lenne csupán. Itt vagyok, koppantak karmaja a kémény tetején. Itt vagyok, hallottam a csúri esetet. Bruko a mesélte, ő pedig a toronyban hallotta. Egy nem sok, de neked sokat jelent. Jól laktál vele? Elég volt, mert nem volt több. A nagy fény nem gyógyíthatott engem. Tudom, várni kell. Nincs benned forróság, ami olyan, mintha a nagy fény sütne belőről. A gólya csak bólintott. Vigyázz, zúra! Intette a bagoly. Zúra? Semmi közöm zúhoz. A bagoly vészesen felnevetett, ami úgy hallatszott, mintha rozsdás szöget húznának ki a koporsó deszkájából. Még a fák is megborzongtak a kedben. Bújtár pedig felborzolt a szőrét, és vonítani kezdett a kút mellett. Hújjú, hújjú, hújjú, A gólya megrázkódott. Látod milyen ostobák? kaparászott a bagoly. Mind azt hiszik, én viszem a bajt, pedig a baj hív engem, és nem akarom a rosszat, de szeretem nézni, és néha látom is. Mit akarsz, Zúval? mozdult meg a gólya. Ne enged közel magadhoz. Mióta itt vagyok, nem láttam egyet se. Látod, ez jó, nagyon jó, mert ahol nagy baj van, ott megjelenik Zú. Tudod, az a nagy, ami hangosan énekel és csillog, mint a patak vize. Ne enged magadhoz, hosszú láb, mert ahol romlik valami, bomlik valami, ott repkedni kezd, Zú, és a romlásba tolja a gyermekeit. Nem egyetám. Párszól fel kell a nagyfény, és már nyüzsögnek benned, és megeszik a szárnyad. A gólya összehúzta magát. Majd vigyázok. Más tanácsod nincs? Mi lehetne? Várni kell. Most vadászom egy kicsit, aztán visszajövök. Hú, eltűnt a kéményről, mint a pára. S a gólya egyedül maradt megint, rettenetesen egyedül. Most érezte igazán a család és a csapat nagy hiányát, de tudta, hogy a baj sohasem a csapatot éri, mindig csak az egyet, s annak magának kell verekednie, nem segít senki. Az udvar csendes volt, s a kisfény tátott szájjal szórta ezüst világosságát a világra. Most már nem tudott magában nézni a magányos gólya, mert szinte rázta a fájdalom, megaláz. Nem tudott semmire gondolni, semmire emlékezni, mert egész teste éget már, és nehéz lett, mint az ólom, melyet az az ábrándos fiatalember küldött utána, csak úgy próbaképpen, hogy leesik-e a nagy madár. Ragyogott a kisfény, és körülötte villogtak szétszó gyermekei a csillagok. De a gólya már nem nézett fel, nem nézett sehova, csak akkor emelte fel fejét, amikor újra Halknes hallatszott a kémény tetejéről. Ez a alig volt nagyobb, mintha cínszaladt volna végig a párkányon, vagy száraz fa sodolt volna a szél a kéményre. A gólya odanézett, és homályosan látta, hogy egy egészen kis bagoly bókol feléje. – Én a csuvik vagyok, a réti hú, hallottam rólad, kele? – Tudsz valamit? – mozdult meg a gólya. – Minden tudok, hosszú lábú kele, ami a réten történik. Ismerem a sötétséget, és ami benne van. Azt is tudom, hogy beteg a szárnyad. Mit csináljak? A kis csúvik újra bókolt, mert ez a szokása. Óvda nagyfénytől, óvda nagyfénytől! A nagyfény gyógyít. A nagyfény az gyógyítja, ami már gyógyul. A te szárnyad még nem gyógyul? És én ide érzem, hogy tüzel, vagy még több meleget akarsz? A gólya elgondolkozott. És úra, vigyázzak! Zú csak a nagy fényben táncol, ha elbújsz előle, oda nem szívesen megy zúse. se. Hú, járt itt az előbb, nagyobb mint te. Tudom, de nincs igaza, ám bár nekem mindegy hallgatsz -e rám. Én ismerem a nemzetséged, soha sem egymás útjait, és mi a réten többet tudunk, mint ezek idebent. Érzem, hogy a baj benned van, nem is kicsi? A sötétség kavarok körülötted, tested fűti a levegőt feletted, de talán megmaradsz. Az ember szólt hozzám, és Vahur is békésen nézett rám. Nem bántanak? Nem bántanak, ha eddig nem bántottak, és vahurtól meg is véded magad. A kis bagoly újra meghajolt. Húnak azonban, kérlek, ne szólj! Ő is tudja, amit tud, és én is tudom, amit tudok, meg aztán rokonok is vagyunk. De te csak a mezőhöz tartozol, és a mezei népek hozzám jönnek. A kis csúvik fellendült a levegőbe. Ha erre visz az utam, meglátogatlak. Kúvik, kúvik, kiáltotta, de már messziről, amitől szőre megint borzolódni kezdett. A szól, lehet is itt aludni. Hú népe olyan lármát csap, mintha máshol nem is kiabálhatnának. Most csúvik volt itt, kelénél. Azt hiszetsüket vagyok. Ez még csak az igazi. Ahol ez kiált, oda már jöhet rá, és a többi dögevő. Igaza van csurieknak, pusztuljon vagy menjen máshová, és most alszom, ha tudok. Ekkor volt legnagyobb az éjszaka. A hold szinte megállt az ég tetején, s az árnyékok önmagukba estek, mintha megállt volna az idő, hogy soha többé el ne induljon.